Ja modern bin. Dazu sage ich doch nicht nein. En af einer kleinen bank alene. Du og jeg i på en lille bænk, dreng. Øh, det kunne være herligt, men ikke helt ufarligt. Du og jeg i månesgenet, det kunne være så romantisk, hvis jeg også ellers var meget moderne. Det vil sige, at jeg ikke bare siger nej. Sådan synger øh, en af tyskernes øh, stjerner øh, under krigen, den fløjteglade Ilse Werner, koket i denne slakker, du undig en. Mundenschein og kvinderne blev mere moderne, kunne man sige. Øh, med tiden de sagde de i hvert fald ikke nej i helt samme omfang som tidligere. For under den tyske besættelse af Danmark, der steg børnefødslerne. Det samme gjorde tilfældene af kønssygdommene, syfilis og gonorre. Det var således ikke kun geværene, der knaldede under den anden verdenskrig. Det var en tid med mørklægningsgardiner og med udgangsforbud mellem kl. 8. aften til 6. morgen. Mange ægtefolk øh, var som følge af krigen væk fra hinanden på grund af arbejde eller tjeneste fjert fra hjemmet. Det var det hele taget i en opbrudstid i samfundets syn på sex og ægteskab og kvinder, og med fremkomsten af en ny ungdomskultur, hvor man jo gerne ville feste. Og samtidig så stod der jo 100.000 tyske soldater i landet, hvor mange, især de unge, gerne indlod sig med danske kvinder. Alt det blandet med en generel stemning af Fanden Tag i Morgen, ja, det satte gang i kønstriften. Og nu skal jeg byde velkommen til dig, Thomas Oldrup. Du er historiker og til daglig redaktør af det populærhistoriske månedsmagasin Alt om Historie. Du er også forfatter til flere historiske bøger om sex, og nu også denne bog med titlen Fanden Tag i Morgen. Sex, køn og kærlighed under besættelsen, der netop er udkommet på Haseforlag her i 2018. Thomas, velkommen til programmet. Tusind tak, skal du Hvorfor har du skrevet den her bog? Det er jo sådan, man sige, det er sådan et samlet overblik over danskernes sexliv under krigen. Ja, det er sådan en slags overflyvding over emnet, kan man sige. Jeg tror, det hele startede sådan set med, at jeg undrede mig over de her tal. Altså det, at der blev født så grotesk mange børn. Det, det hænger ikke sammen op i mit hoved. Jeg har selv små børn, og jeg kunne da ikke finde på at sætte børn i verden, når der var krig udenfor. Jeg ville sgu da prøve at vente. Det var egentlig den, der var den første undren. Det vil jeg prøve at finde ud af, hvad det var for nogle incitamenter, og hvad der var på alt det her mørklægningsbørn, som jeg kaldt dem. Er det sådan en underbelyst emne, synes du? Ja, det synes jeg. Øh, der er ikke rigtig nogen, der har, der har prøvet at tage det her emne seriøst, før at komme med en kvalificeret viden og nogle kvalificerede bud på det. Det, er, det synes jeg er totalt underbelyst, og det synes jeg også er fair nok, at det, det er nogle andre ting, man lige skal have tjekket på øh, efter befrielsen først. Øh, nogle andre historier, der skal fortælles. Men nu er der jo gået, hvad skal man sige, snart 75 år, så er nu i tiden måske kommet til at, ja, det sådan, at, at, at løfte øh, dynerne, øh, ja, kunne man sige. Yes. Gardinerne <laughs> um, op. Ja, men altså man nogen måske sige, ah, hvad var det så så forskelligt øh, i forhold til, som sige kønslivet i forhold til det? ja, vi kan jo godt se der har været kvindernes frigørelse og og seksualmoral noget anderledes i i, i dag end dengang, men, men var synet synet på sex i 1940 meget forskelligt i forhold til det i dag? Nej, det var en, det ved jeg ikke. Altså synet var var dårligere. Man så dårligere, kan man sige. Altså, man, man, man talte jo væsentligt mindre om sex. Det er en af de væs, aller, aller ting. Det var ikke noget... Jo, øh, no tabu. Det var i den grad et tabu. Øh, og, øh, og, og det kan... Øh, altså det er jo frygteligt at læse nogle af de historier om, hvor, hvor uvidende de her, især unge kvinder, har, øh, har været. Det, det må være en af de allerstørste forskelle fra sex dengang til i dag. I dag er vi jo øh, adgang til alle mulige og umulige informationer. Både er kvalificeret og ukvalificeret. Man kunne sige, det udtryk, du har valgt at bruge i titlen til bogen her, Fandetag i morgen. Kan du lige prøve at forklare udtrykket for lytterne? Ja. Øhm, Fandetag i morgen repræsenterer et eller andet øh, carpe øh, blik på tilværelsen, som jeg især har opfattet i modstandsbevægelsen. Citat, det er et citat fra en modstandsmand, der, der fortæller det mange år senere, at det var sådan, de havde det. Altså, de, de, de levede fra dag til dag, og de gik sgu ikke så meget op i, hvem de nu var, de var gift med, og der var mange ægteskaber, der gik i stykker, og altså, hvorfor gå glip af noget? De, de, de levede utroligt sådan Jay, rock and roll agtigt på den måde med, at der blev taget piller for at stå op, og taget piller for at kunne sove, og der blev drukket meget, og og man, øh, man levede bare altså tæt. Altså, man, man levede ikke ud fra sådan, at jeg skal nok øh, være her og de næste 40-50 år. Man levede sådan, fordi jeg kan blive taget af tyskerne i morgen. Ja, øh, og, øh, og der er jo sådan nogle eksempler du, med, at øh, modstandsfolk, der pludselig bliver sige, logeret hos en eller anden, vildt fremmed, være øh, mm. øh, frue. Og ja, så sker der så ting og sager i natten, det synes jeg er meget rørende, faktisk, at læse om de her øh, logi ender, der har der har taget sig de her unge mænd øh, og, og, og beroliget dem simpelthen ved at, at, at, at tilfredsstille dem og berolige dem seksuelt. Altså det der har ligesom været symbolet på besættelsen i Danmark, hvor vi jo sådan, det kan vi jo konstatere på alle lederkanter, slap meget nådigt øh, igennem øh, krigen, der gik selvfølgelig nogle tusind mennesker til, øh, og der var en masse værdier, vi mistede. Mm. Med vores byer blev ikke sønderbumpet, vores produktionsapparat blev ikke ødelagt, som det skete stort set overalt. Okay. Så det, det som ligesom er symbolet på krigen for os, det er sådan noget som mørklægningsgardiner. Mm. Øh, og det spiller jo også en rolle, det er i de allerførste kapitler i din, i din bog, som er solgt. Mørklægningsgardiner, hvad gjorde det ved øh, seksuallivet hjemme i de små hjem? Mm. Jeg spoler lige en lille smule tilbage, fordi det er jo klart, at danskerne som sådan har ikke haft fornemmelsen af fandetag i morgen. Altså, det, er jo, det, det her er noget, der var ekstremt for modstandsbevægelsen og for soldater og den slags. Så, men man må ikke, det er noget, det alligevel har været en stemning, der har påvirket de almindelige danskere. Og du har ret, at de, de, de almindelige danskere, noget af det første, de ligesom får... Øh, hvor, hvor de mærker verdenskrigen, det er den her mørklægning. Altså det, at de skal sætte gardiner op, der skal være mørkt, øh, og det bliver, lige med det samme blev det forbundet med sådan noget lidt lummert. Øh, der kommer vidtighedstegninger frem med, med folk, der, med, altså med, med alle mulige jokes omkring mørklægningen, og at man sidder og hygger sig, og man snakker om, at man kunne jo ikke gå i den store biograf. Man skulle, så må man gå i den lille biograf derhjemme, i stedet for, hvilket var en eufemisme for at blive derhjemme og knælde, ikke? Øh, så, så, så mørklægningen var, det var jo alvorligt nok. Ikke? Det var for, at byerne ikke skulle blive bumpet, men, men, men den blev opfattet, sådan lidt, øh, lidt lummert. For dem, der kan helt med. Altså, der kommer jo dekret og mørklægning, fordi man skal ikke kunne se lyset fra vinduerne, mm. øh, og det vil sige, så, så de allierede bombemaskiner kan sige, aha, her har vi en by, nu smider vi nogle bomber. Det er jo det, der er rationalet her. Ja, mm. præcis. Godt. Øhm, danskerne knaldede sig igennem besættelsen. Det skrev vi sådan i, Friday, I i pressemeddelelsen Det er jo sådan ret opsigtsvækkende sådan... Er der, dæk, er der dækning for den påstand, Thomas Holger? Arh, det, man, den har nok lige sat lidt på spidsen, tror jeg også? Øh, men, men, øh, men det lyder da flot. Eller i hvert fald nysgerrighedskab, men skal vi ikke sige det sådan? Men, der var altså, ikke, men man kan sige, der var ikke så mange andre ting at foretage sig, fordi, kan man sige, om aftenen og sådan noget, så, ja, det var vel en pointerne i. Så... Lige præcis. Det er en af de, det, der ligger, synes jeg, i det udtryk mørklægningsbørn. Ikke? Altså det er, der var mørklægning, der var spæretid, der var ikke en skid at lave efter kl. 8, du skulle være hjemme, øh, der var mega koldt. Øh, øh, der var rationeringer på, på, på stort set alt andet end øh, kys, eller nogen, der har skrevet Og krigsvindrene, de var jo kolde Ja, lige præcis, ikke? Øh, virkelig kolde Altså, man taler om trillinge-vindrene øh, der i, i øh, Alamo under besættelsen, som, som var grotesk kold Altså, selv sagt på en kold dansk dag <laughs> Dine kilder øh, i din bog. Altså der, der er jo øh, en gennemgående kilde, som jeg, vi nok bliver nødt til at introducere. Han, han er anonymiseret under navnet Henrik. Øh, og det er jo, han, han fortæller jo det er en ung mand, der har fritidt, fortæller om sit øh, seksuelle liv. Ja. Og, ekspe og, og, og sådan eksperimenter med det, som jo, når man læser det, uden bare fremstår ret som moderne i virkeligheden. Ja, det synes jeg. Altså Henrik, øh, han, han er faktisk ikke anonymiseret. Han hedder Henrik. Han okay. har bare et lidt, lidt påfaldet efternavn, som jeg tænker er hans... Måske en ulevende børn egentlig gerne vil være fri for, at jeg, jeg skriver. Øhm, jo, altså det er en dagbog, der dumpede ned øh, som en appelsin i min turban øh, undervejs, da jeg sad med den her bog. Jeg, havde, jeg var nærmest sådan færdig med den og havde øh, lavet den her fine og nydelige lille bog med lidt kedelig bog måske, som var set sådan meget ovenfra, med ud fra paragrafer, ud fra statistikker og lærebøger og alt muligt forskelligt. Og det passede sgu meget godt sammen. Og der er altid et eller andet mistænkeligt, når en historiker tænker, nu har jeg virkelig, jeg har forstået. Jeg forstår det hele nu. Hvis der er en historiker, der siger det, så skal du aldrig nogensinde stole på ham. Der, fordi der er nogle ting, der ikke hænger sammen i en periode, selvfølgelig er der det. Og øh, der... Var jeg så kæk, så jeg skrev på Facebook, hvad det var, jeg gik og rode med, og så var der en bekendt, der, der skrev, at han havde fundet nogle dagbøger øh, i en rodekasse foran et antikvariat i Nordafrihavnsgade. Og, øh, og det var vist nok af den lidt lumre slags, som han skrev, om, om jeg var interesseret i at se dem. Og det var jeg den grad. Og så sprang Henrik frem fra de her sider. Han er, sådan en, han er kommuneingeniør. Han er sådan en øh, meget byråkratisk, teknokrat type. Som, øh, som er vant til at, at regne hældningsgraden ud på sådan nogle øh, øh, bygninger. Han bygger øh, kommunale biblioteker og sådan nogle ting. Så han er, han er måske han er sådan en, der godt kan lide tal. Han kan godt lide at have styr på fakta. Og sådan har han det også med sit seksliv. Det er det, der er så fascinerende ved at læse ham, fordi han, han, han skriver det meget maskinelt Han skriver blandt andet de her tal 2-1 og 1-1. Og, og, det, og det er ikke, det. fodboldresultater kan allerede nu afsløre? Nej, det troede jeg jo i starten, ikke? fordi det står sådan lidt... Uh, Else kom forbi 2-1. <laughs> øhm, så, så det virker mærkeligt, ikke? Fordi jeg tænker ikke, at det var fodbold, de så. Men det viser sig sådan, når man så har læst det hele igennem, at det er, det er antallet af gasmer til hende og til ham. Øhm, og og den forstand, så skriver han virkelig meget ned om, hvad de, hvad de foretager sig, og hvad han kan lokke hende til. Og, øh, og hvordan, også hvordan... De ydre rammer påvirker deres sexliv. De film, de ser, og de, så kondomerne er virkelig dårlige. Sådan en, en detalje som det, var jeg ikke klar over. Det er der sikkert mange, der ikke... Var Hvorfor der? var kondomerne dårlige på det? Type? Fordi der var mangel på gummi. Og det var rationeret. Jeg ved ikke, om du har set sådan nogle, der er nogle ret berømte billeder af nogen, der har brugt, brugt vinpropper til, til cykelslanger. Fordi der simpelthen ikke var gummi at få til cykelslanger. Okay. Øhm, og øh, af, af den grund var, kondomerne virkelig gamle og virkelig dårlige stand, dem der var på. Og, så, og de var nogle af dem, genbrugte man, kunne man kunne jo forstå. Ja, det var... Det nok det var svært sådan... at forestille sig i dag, at det, at det, det gjorde man, man. Ja, men det var sådan en bestemt slags, øh, som, øh, som var lidt tykkere i det. Jeg det tror, de var helt modbydelige og ro. Men er ikke sådan repræsentativt for, hvordan folk de udlevede deres seksuelle liv i, i 40'erne? Han er hamrende urepræsentativ, fordi han har skrevet det ned. Øhm, men det ved vi jo i virkeligheden ikke. Det kan godt være, at alle har været ligesom Henrik. Alle har bare ikke været, øh, været så øh, autistiske i deres måde at skrive alting ned på. Men man kan sige, og det, man kan sige, det er jo også spørgsmålet om, om vi i dag har statistik på, på de ting, og hvordan man... Øh, det er nok spørgsmålet. Øhm. Men jo hensyn til mørklægningsbørn, som vi har omkring, altså tal, fordi tal er jo nok øh, sådan rimelig gode til at illustrere, øh, hvad der egentlig sker inde i, i, i, i privaterne, i, i, i lejlighederne og husene rundt omkring. Øh, I 1939, der var der altså 68.000 øh, fødsler i Danmark. Øh, og øh, det stiger sådan jævnt hen over krigen til øh, at kulminere i 46 med 96.000, altså året efter krigen, men altså allerede i 45 at der er altså også 95.000 fødsler. Det er jo ganske mange. Det er jo, det er jo en eksplosion i virkeligheden. Mm. Det er faktisk mange, der har udfordret vores cpr system. Altså de dage, hvor der blev født allerflest, der var cpr nummeret ved at bryde sammen, fordi der kun er fire cifre i, i den der kode om bag. Øhm, men øh, lad det nu være, men det, det som... Øhm, altså det, der jo er mærkeligt for de der tal, det er jo, at... Jeg ved ikke, om, om du var klar over det, men, men man forbinder vel de store årgange og mørklægningsbørn med sådan glæden over befrielsen. Ikke? Altså man, man betragter det som sådan noget 45, 46, 47-agtigt. Og børnene hed frede og helle og lykke og sådan noget, efterfølgende og sådan noget. Ja, det er sådan, ja, ja, eller engelsk navn, det var også fedt. ja Altså Robert eller sådan noget, det er også godt. Men det, der står, det du, man kan dokumentere i tallene her, det er, at det er faktisk er allerede nogle krigen, som får ja, folkbørn. Det er jo det, der er vildt, ikke? Altså, det, presset fra besættelsen har nok ikke været, eller har været mindre i sådan noget som 40, 41, 42. Men så, da det begynder at blive, blive nasty øh, i, i 43, 44, altså, der, det er jo allerede der, tallene begynder at stige. Det, det, var, det var egentlig det, der ligesom startede hele min undren, at, at jo værre besættelsen bliver, jo stærkere presset bliver, jo mere ubehageligt, jo mere blod, der er i gaderne, politiet, der bliver, stør, bliver, bliver taget, alle de, de ting, jo, jo, jo mere... Og det er jo også det, der, er, der ligesom hører med til historien her, det er, jo, det er jo børn født uden for ægteskab, der stiger voldsomt, altså... 6.100 af de her børn, øh, af de her, øh, det er så 70.000 børn i 1940, de er født uden for ægteskab. I 1945 er der 9.400, det vil sige rundt regnet 30 procent. Øh, det faktisk 50 procent i virkeligheden, øh, det stiger med. Mm. Øh, så det, er jo, det siger jo også lidt om, at øh, der er skrevet nogle ting her. Ja, det skulle man mene, ikke? At, at det ikke er de ikke planlagte børn, dem alle og igen det er også det man måske forbinder med mørklægningsbørn, det er sådan noget eller eller befrielsesbørn. Det, det er sådan noget dejligt hyggeligt vi har ventet med så du var du var ønsket lille Karl øh, fordi du vi du kom lige der hvor vi alle sammen var så glade og det er jo, det er jo noget nogle ikke fordi hvis, hvis halvdelen af dem var var uønsket graviditeter bogen den handler jo øh, faktisk også meget om øh, om pludselig og en markant ændring i synet på, på kvindernes øh, seksualitet, altså fordi pludselig så er det jo meningen, øh, at, at, øh, at de, og i øvrigt også manden, de må have lov at nyde sex. Øh, fordi det, det er ligesom, det er en tankegang, den sådan begynder at ændre sig her. Ja. Og det har vel været lidt på vej i virkeligheden nu? Ja, det har det. Jeg synes også, det er en af de ting, der ligger i, øh, i det kulturradikale, der, der, jo, der var bannerfører for det på det tidspunkt, at, at der ligesom skulle sådan en seksuel øh, oplysning til. Men, men det er rigtigt, at de bøger, der fandtes om det her emne, altså sådan nogle, jeg har haft lidt lidt kægt måske kaldt dem sexmanualer i, øh, i min bog her, de solgte simpelthen i grotesk store oplag. Øh, og det er jo også et udtryk for, at der lige pludselig, altså det handlede ikke kun om sex, det handlede også om kroppen og om hygiejne og sådan nogle ting, men men de var meget ærlige omkring øh, det seksuelle, og meget, meget oplysende, og øh, altså, helt grotesk øh, detaljeret øh, med, hvor, øh, hvordan man fik et godt seksliv. Og det var, det var meningen, man skulle have et godt seksliv. Det ligger de slet ikke skjult på, at, øh, især inden for ægteskabet naturligvis. Øh, men det er en del af et lykkeligt ægteskab, øh, at man har rimelig meget sex og rimelig god sex, og at, at kvinden for eksempel... Øh, skal, skal kurtiseres og, øh, og skal have orgasme naturligvis. Men kan man sige, at krigen i sig selv ligesom får, får skred i holdningerne? Altså, det, er jo, det er jo ikke så markant som det, vi siger i 60'erne, slutningen af 60'erne, fordi der, der brydes jo alle grænser jo nærmest. Men, og det er jo altså 20 år, 25 år senere, men altså, er der et lille jordskred allerede under krigen, og er det krigen, der driver det? Kan man sige det? Ja, der var nogle strukturer, ligesom i forvejen, som var lagt ud, nogle, nogle planker, man gik på. Øh, hvorvidt det var. var øh, om, om vi, alt det her var sket, hvis der ikke havde været krig, det, det kan man kun gisne om. Men øh, ja, det har intensiveret nogle ting, øh, som så i den grad blev accelereret senere. Øh, jeg ved ikke, om man kan gå så langt som at kalde det en lille seksuel revolution, men det, men det er i hvert fald tydeligt, at der sker et eller andet svært, eller eller mærkbart målbart. Og det virker som om, når jeg for eksempel har læst øh, alle de romaner, der var populære og læse på det her tidspunkt, der fylder sex ekstremt meget. Øh, og det kan godt være sådan øh, positiv sex, men også sådan farlig sex, og hvor er det ærgerligt at blev gravid øh, uden for ægteskabet og sådan noget men, men det, da man får, der er en antydning af, at folk, der levede på det her tidspunkt, de vidste godt, der skete et eller andet svært. Eller noget noget anderledes. Nogle ting, der blev accelereret. Og det er måske brandærgerligt, at vi ikke lige fik spurgt vores forældre om det. Øhm, fordi det virker så indforstået. Øh, det, der står i de her romaner, for eksempel. Allerede på det her tidspunkt, der, der er der jo en debat om, ja, om kønsliv i virkeligheden. Og det er sådan noget med ungdommens øh, umoral, og, øh, og de der ting, man allerede den, gengang identificerer som noget farligt noget øh, for, for for moralen, det, det er jo noget, der overrasker mig lidt. Det er film. Altså ikke mm. pornofilm, men altså spillefilm. Altså, altså sådan noget man ser i biografen, med måske Humphrey Bogart eller andre ting. Det er, og så er det, og nu hold nu fast, kaffebar. Ja. Jeg havde aldrig været klar over, at kaffebar skulle være så farlige. Hvad det, kan du forklare mig, hvad, hvad er det farlige ved film og kaffebar? Ej, det den er jeg lidt svær ved. Æm... Men det er jo skæring, at øh, det bliver identificeret. Ja. Når man spurgte folk, ja. så er kaffe bare... Er det fordi, her mødtes ungdommen, og, ja. og de mordede sig, og hvad kan du ikke komme ud af det? Ja, lige præcis. Altså, det, det er rigtigt, du du til en, en gallopundersøgelse, så vidt jeg husker, hvor at folk bliver spurgt om, hvad, hvad tror du, der er grunden til, at de unge er vanvittige? Eller sådan noget. Jeg kan ikke huske selve spørgsmålet, det er noget af det, der det stil, ikke? Den, den tager for givet, at, at de unge er, øh, er, er ude på tønd Og så, så er der virkelig mange, der svarer, at det er films... Og det er kaffebarer, og, og moden, og jazz, naturligvis. Og danserestauranter. Danserestaurant. Det, danserestaurant. Danserestauranter, det er... så altså, krigens tryk, det er 48 procent. Øh, nummer 2 og 3, det er danserestauranter, 44 procent. Og film, 42 procent. Mørklægning, 31 procent. kaffebar, 22 procent. Altså, mere end hver femte mener af kaffebarer. Ja. Dans, lejr liv, vandresport. Vandresport, vandresport ja. det er 5 procent, der har det som som noget, noget farligt, og, og det er jo, man skal sige, at det her, det er jo ikke sådan nogle... Øh, så vil folk nok sige, at det er måske dem, der er måske meget kristne og sådan moralsk optaget. Det, der sådan, øh, det, det der er sådan det er jo ikke det, det er jo ikke kun dem, Nej. der mener, der er et problem her. Nej. Det er jo kun borgerlige, der synes, det her er et problem. Nej, og, og, og det, de tænkte øh, har til fælles, det er vel, at det er nogle steder, hvor at de unge kan møde hinanden. Og hvis det er det, der er problemet, at de unge møder hinanden, altså så er det sådan at slå ned, kan man sige, den her ungdomlige umoral. Øhm, så er det jo sådan, at krigen sender jo kvinderne i arbejde, og de klarer sig selv. Øh, og alt det, samtidig med, at mændene ofte er væk, øh, arbejder måske i Tyskland, eller brunkulslejer, eller de laver andre ting. Øh, dels måske modstandsarbejde, hvad ved jeg? Mm. Det gør jo, at altså, ægteskabet generelt allerede nu begynder sådan, at krakkelere altså, sig som institution. Ja, det er rigtigt. Det, og det tror jeg, at altså, der er jo nogle forskellige øh, forklaringer på, hvad det er, der sker rent statistisk. Hvorfor der kommer så mange børn. Hvorfor der er de her forskellige ting, du rammer op op, man, man ligesom kan måle ikke kønssygdommene for eksempel. Øh, skilsmisserne senere og sådan. Og en af de grunde, jeg, jeg personligt tror er de vigtigste, det er simpelthen den her med, at folk var nogle steder, hvor det ikke var meningen, de skulle være. Det er også i pressemeddelsen, hvor jeg lidt kægt har udtalt, at det er lidt ligesom at sende en gymnasieklasse til Prag. Altså, der opfører de sig også helt anderledes, end de gør hjemme inden for, for sovende grænsen. Øhm, det, at, at der var så mange danskere, der var, der var væk hjemmefra, og de ikke blev holdt øje med af, af, af prosten. Øh, det gjorde, at, at det var nogle andre, en anden måde, man opførte sig på. Nogle andre ting, man opsøgte. Nogle andre ting, man eksperimenterede med. Måske nogle andre tanker, man havde. nogle andre musik, man lyttede til. Nogle andre bajere, man drak og sådan noget. Moderne tiders sprogbrug, synes jeg, er alt for stærkt. Nu bruger vi ord, som vi kun kendte fra et flankeværk. Og selve skolen prøver et tid til ukendt fældst. De statsførgelser underviser selv. Du, du, du. Fransk ja det står der pioner i dag. For rundt i bukser uden støtter. Det kunne man ikke i halvfemsårne. Så det måtte ikke se hjem i halvfemsårne. Men der tuler uld, så en er Dit forskel, på dengang og på nu Ja, det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg er jaloux Nu sætter unge piger og ryger store cigar Har ikke nok med det, de går på kartet bare Der blev ikke i halvemserne Vi gik hos Vivel og hos nemtårne Vi fik de nægt og spiste alle Ja, sådan var det ikke i 90'erne. De stakkels børn, de blev jo så undervist seksuelt, og pigerne er nogle strygebrætter. Hører vi her i Fugt, synge i Apollo Revyen. Jeg tror det er fra 1944. Øhm, øh, seksual oplysning på det her tidspunkt var jo ikke voldsomt øh, udbredt og, øh, og det diskuterer man altså så nu her kan man sige via revyene om man skal have noget at vide om det øhm, og lader du mærke til at hun også nævnte øh, kaffebarne. det gør hun nemlig hvor ja. man jo må ryge sigar det er pigerne der ryger sigar øh, store sigar ja. ja. og går i bukser og går i bukser det er ikke noget. Hvad, Thomas Oldrup, hvad får du ud af alt det her? Jeg, bliver, jeg er så glad for den der tekst. Den er så sjov, synes jeg. Øhm, jeg får ud af, Dels får jeg ud af, at alting var bedre i gamle dage. Det synes man også den dengang, åbenbart. Der var det, der var det ikke 40'erne, der var fede. Der var det 90'erne. Altså 1890'erne. Ja, 1890'erne, <laughs> vel og mærke. Øhm, jeg får også ud af, hvad, hvad der har været af referencer til hinanden. Altså, den her har jo været lårklaskende morsom på det tidspunkt. Ikke? Øh, fordi hun, øh, hun ramser de ting op, der er værd at være bekymret for. Og, øh, og så er den, øh, altså, den er sjov, den er, den er virkelig øh, øh, veloplagt øh, rimende. Øh, kunne... Og så der er der jo det med påklædningen, altså, de lige rim... ja. altså kvinderne ligner nogle fremfor frem for ligesom at være lidt fyldt de og gå med korset, som man jo bare gjorde tidligere. Altså, ja. altså der er nogle skred i, hvordan kvinderne ligesom opfatter sig selv i virkeligheden. Ja, også modemæssigt. Altså, hun nævner det her med bukserne. Ikke? Det, det var, det var altså ret bizart at man begyndte at se kvinder med bukser i, øh, på det her tidspunkt. Og en af forklaringerne var simpelthen, at der var så ek ekstremt koldt. Så at, øh, at de stakkels piger kunne ikke gå i, øh, i, i kjoler, som, som det ellers ligesom var meningen, at det øh, de skulle. Men hvornår begynder det her med, med seksuel oplysning? Altså, er det her omkring 43, 44, 45, man begynder på det, at interessere sig for det? Ja. Det er jo i København, kunne jeg forestille mig, at man er mest progressiv på det. Det er målet. lige præcis Københavns Kommune, der, der, der går forrest uh, i forhold til, til det her, med at med introducerer introducere uh, seksuel undervisning i, i folkeskolen. Og man skal jo ikke forestille sig at det er sådan at Socialdemokraterne, de radikale allerede i 20'erne og 30'erne, de synes, det var her en fremragende idé. Altså det, det var sådan, også blandt socialdemokrater synes man heller ikke, det her var nogen særlig god idé, altså umiddelbart, før vi når op til det her tidspunkt. Ja. ja, for det er jo skide farligt, ikke, fordi man mener jo folk om, at de har en seksualitet, og man mener, børn og unge om det, og det har man jo virkelig ikke haft øh, lyst til. Og det er nok det, der ligesom har været hele grunden til, at man ikke har lyst til at informere folk. Det er, fordi at man er bange for, at den information kan kann inspiriert zu något helt forkert. Volga kommen an einer bestimmten Stelle an einer bestimmten Stadt. Zugegeweise tænker den Namen von Stalin aber denken Sie nur nicht, dass Du hört zu Hitlers Äselhörer på Radio 247, ein Programm om über om 2. Weltkrieg Und wissen nu siger de andre, hvorfor kændte da ikke? Fordi ich kein det machen will. Nu, weil ich das ikke mit ganz kleine De der ikke rolle. Es kommt ikke et en Og i dag har vi fået besøg af historiker Thomas Oldrup, der er forfatter til bogen Fanden, tag i morgen. seks køn og kærlighed under besættelsen, der netop er udkommet på haseforlag. Forlag. Thomas Oldrup, vi, vi var lige omkring det her med, med kvindemode, øhm, og øh, en af de ting, som jeg også stussede over, da jeg læste din bog, øh, det er, at på det her tidspunkt, der konstaterer man, at kvinder må have brune ben for at spare på stoffet, altså og, og, og nogen har, altså de, de, de, det der op i tiden, det er de her lange silkestrømper, og nogle de, de går så vidt, som de maler dem på, de her øh, ben. Og, og hvis man nu for eksempel ser sådan en tv-serie som Badehotellet, hvor man kan se øh, de her øh, københavnske bedsteborgere bade i, i, i, i Bølgen Blå i Vestjylland, øh, jamen så har de jo enormt meget tøj på, når de skal i, i vandet, og det er altså kun 10 år før det her. Øh, og nu? Nu øh, kunne både mænd og kvinder ud med, med, med, med bare ben. Ja. Og bikini. Det er også sådan et fænomen, der kommer lige efter. de kan vise mave-kvinderne simpelthen. Ja. Ja. Det, er jo en, det, må, det er jo en enorm udvikling. Ja. Og, og sådan blev det også betragtet på det tidspunkt. At, altså, at, at verden var at lave, eller alt efter hvordan man så på den, og man var bange for, for udviklingen eller ej. Men, men, men også modemæssigt og det da klart, at der skete et eller andet helt vildt. Og så er det jo sjovt, at du også bemærker, at i 1947, hvor man jo gennem krigen har jo haft meget korte kjoler, fordi man skulle spare på stoffet måske, yes. måske så, så, så, så ændrede det sig i 1947, hvor det er Christian Dior i Paris, der laver uh, New Look. Ja. Så, og det er jo sådan noget med, så skal kjolerne være lange igen. Ja, og elegante, og øh, der skal det ligesom vises øh, en, en kvindelighed frem på, øh, på en ny måde. Men det er rigtigt det med, at, at man siger, at man, man, man bliver nødt til at rationere øh, stoffet, så det er jo derfor, at kjolerne var så korte. Men jeg har bare undret mig over også i bogen, at, øh, at det var altså ikke lige på undertøjet, hvor man, man øh, sparede på stoffet, fordi de var godt nok store øh, de trusser, som... Vestmor gik med på det tidspunkt. Og New Look øh, er jo så også, at det er sådan barmen, der bliver så fremhævet. Det er sådan så, så der er man, hvad man, hvad man taber ned af til, kan man sige, ved at ikke se så meget, det får man så fremhævet. Øh, ja, er det ikke mere midjen? Jeg tror, at brysterne bliver først opfundet i op i 60'erne. Okay, så har vi det til gode. Man ja. kan sige, øh, der står jo 100.000 given check tyske soldater i landet under krigen. Og hvad, hvad betyder det for og den her nye seksualmorale. Øhm, øh. Jamen, det betyder jo det fænomen, som vi ikke skal så meget ind på her, men som, som er, man kalder tysk og som, som er de mange tusind kvinder, som har et forhold til, til de tyske soldater. Og alle de børn, der kommer ud af det også. og som, hvor nogle af dem får en frygtelig øh, blev hetset og taler til og sådan noget. Det, man kan sige, er jo øh, meget målbart. Det er jo kønssygdommen. Ja. Og det, er jo, det, det, er sådan, det, det kan man ret konstatere, der, der sker virkelig... Og det har jo formentlig noget at gøre med, også, at, at tyskerne, tyske soldater er der, fordi de er unge, og de er seksuelt aktive, og de er lagt hjemmefra, og der sker mange ting osv. Så, ja. øh, så øh, gonorré og syfølis eksploderer. Ja. Når det bliver otte doblet ikke? jeg kan ikke lige udtale men det er noget af den stil, det er, det er virkelig markant. Og det er også pudsigt, at sådan et sted, hvor problemet er rigtig stort med kønssygdom, det er Aalborg. Øhm, og Aalborg er også øh, kendetegnet ved, at det er det sted, der er allermest besat, øh, sådan procentuelt. Det er der, hvor der er allerflest tyske soldater, øh, byens størrelse, taget i betragtning. Øh, så, så man har en fornemmelse af, at de her øh, øh, meget kraftige er af, af, af kønssygdomme, at det har noget med tyskernes tilstedeværelse. Men det har man jo ikke kunne sige, øh, fordi at, øh, det ville være en fornærmelse mod, øh, mod tyskerne. Helt konkret kan man sige, at i 1939, der var der 8.293. Så godt 8300 tilfælde af gonorig om året. I 1945 der var det 23.222. Så det det er sådan en tredobling. Mm. Og så søflig er den endnu kraftigere. det mener at det er den, der bliver 6 eller otte dobbelt. Så det, det er jo, og det er ja, det var i 1939-515. Og i 1945 kulminerede det med knap 4.000. 44 er det 4.000, der kulminerede i 40 og 45. Det vil sige, det er en ja, det, er, det er meget inden for så få år. Ikke? Det er, det, og det var man også opmærksom på, på i datiden, at, det var, at der skete noget virkelig mærkeligt. Og, øhm, og, og som sagt, så, så vidste man jo ikke rigtig, hvem man så skulle give skylden. Så det var, det var nemt at give skylden bare så til de unge generelt. Det var dem, der opførte sig anderledes. Det var dem, der havde ændret... Men, men var, var der ikke sådan, det kunne godt være, at der ikke var sådan en offentlig øh, sådan sige, oplysning omkring øh, prævention og så videre. men de tyske soldater fik vel udleveret... Øh, der er et fint billede af, af, af præservativer som det hed dengang, kondomer til de ja. tyske soldater. Det var de her kunne man vel få fat på, øh, trods alt? Øh. Hvad med kvinderne? Hvad, hvad, hvad, hvad gjorde de? Jamen, de har håbet på det bedste der er nogen, der altså der er nogen, der hævder at at det er sådan lidt lidt klasse dels, hvad man brugte af prævention at det hvis du var i i et parforhold hvor du ligesom havde fået de børn du ønskede så brugte du et anskaffede du dig et udskyldningsapparat, som er de her store lidt usexede øh, maskiner som lidt ligner sådan en øh, vandpipe eller sådan noget som man øh, så skulle pille frem med straks efter samlet og så skylle med noget varmt vand, som der ikke var ret meget af under besættelsen, og med noget sæbe, som der heller ikke var ret meget af under besættelsen. Så det har bare gennemgående været nederen sandsynligvis som bruge det. Så de fleste har nok sandsynligvis brugt den gode gamle og stå af i Roskilde. Og at stå af i Roskilde, det er jo... Det er jo sådan et begreb, som... Jeg, jeg, jeg vil for dem, der ikke lige med på, hvad det betyder. Hvad betyder det? Det betyder at afbrudt altså at man trækker sig ud umiddelbart, før man får orgasme. Det, der hedder koitus interruptus på lægelatin. Ja, læ læ Latin. ja det flot. Øhm, Men det er sådan et lidt senere begreb, kan jeg forstå. Det er fra 1947, man første gang registrerer det. Øh, nej, det er bare sådan udtrykket at i Roskilde. Det, det er lidt senere, men, men det, det er i den grad brugt. Men det har altså ikke noget med, med, med, med at tage toget til... Til Fyn og Jylland, og så står jeg i Roskilde. Nej, jeg, <laughs> jeg tror, det er en metafor. Jeg tror, det er meningen, at man skal helt til Københavns går, men så hopper man af på Roskilde i stedet for. Så, men vi havde jo også på det her tidspunkt et såkaldt sædelighedspoliti, og de havde jo den der opgave med ligesom at finde ud af, hvem var nu smittebærer, og det kunne jo så nogle gange være nogle tyske soldater, de skulle have fat i der. Og, ja. øh, det er jo det sådan et arbejde, de må have haft travlt. Det havde de også, og de, at det, det er vildt, at de har brugt så mange ressourcer på det. Altså, fordi tyskerne var virkelig grundige til, til hver gang, der var de sager, og få, øh, få dem undersøgt og få afhørt alle, og der var jo så en meldegaranti, ikke? så du, du skulle fortælle, hvem du havde haft sex med. Øh, både øh, altså, kvinderne, der havde kønssygdom, og, og, og de tyske soldater. Men der er jo problem, fordi øh, det, det, da, da tyskerne tager det danske politi, så, så, så, så, så, så, så har man jo ikke rigtig med ressourcerne til at udfylde den opgave, eller hvad? Nej, der går det i oplysning. Men, men inden da, så er det, så er det forbavsende, hvor, meget, hvor, meget, hvor mange ressourcer deres byråkrati bruger på den slags. En anden ting, som, som jo sådan en kredser omkring de her ting, men som ikke helt har noget med det andet at gøre, det er det her med, med, altså, med tampon. Der, det kan jeg forstå, det er blevet allerede opfundet i 1939, men, men det, det bruger man ikke af en eller anden grund. Ja. Og, og, og, hvorfor bruger kvinderne ikke det? Jamen de, de, altså man argumenterer simpelthen ikke for det. Der er nogle, øh, nogle læger, der, der, der, der, der simpelthen nedligger forbrud mod det, fordi de, de, de synes det er usmåligt og, og, og de argumenterer ikke engang for det, så, så jeg ved det ikke, men jeg tænker at det simpelthen har været at tanken har været for, for grotesk at, at kvinder skulle gå rundt med sådan en uh, jævretus, øhm. så, så hvad gør kvinderne på det her tidspunkt når de har menstruation jamen de bruger hygiejneben, og dem var der, de var også svære at skaffe. Så, dem, øh, så i, i, i Damebladen, der kunne man finde strikkeopskrifter, sådan strikker du dit eget hygiejneben, og det var også velegnet med gamle gardiner for eksempel, og til at, som, at bruge som, som hygiejneben, så kunne man så vaske dem og bruge dem igen og igen. Synet på abort på det her tidspunkt, det var jo så også sådan rimelig meget i, i opbrud. Der kommer jo faktisk en, en, en abortlov i mener, det er 39, der er ligesom... Øh gør det muligt i visse tilfælde at få, mm. at få provokeret en abort, som det jo hedder. Ja. Øh, men ellers så var der jo sådan set, gang i forretningen hos øh, kvaksalver og læger, der arbejdede i arbejde, Nu kunne de ja. så gå ud kl. 8, selvfølgelig, men... men øh, frisører. Men... Frisører, ja. som, som havde sådan en næbengeschæft ved at, at foretage en, uh, en abort for, for to pakker og North State, er der et eksempel på. Det I var bort. the going rate på det tidspunkt. Simpelthen, ja. Okay, og det er jo, altså det, det, vi ved jo ikke, hvor, hvor hygienisk det har været, men, men man kan jo have en mistanke om, at sådan en strikkepind, øh, altså lad os håbe, at de, de har taget deres arbejde seriøst. Men det har vel sandsynligvis været skidefarligt. På det her tidspunkt, så øh, for dem, der måske var lidt mere interesseret i sådan erotisk litteratur og film og sådan noget, hvad, hvad var mulighederne for dem? Altså vi får jo pornoen frigørelse i 73 og sådan noget, så, så sådan nogle øh, hæfter, med alle mulige ting og sager. Ja, har pornoen, er det ikke i 65 for skrift? Nej? Det er i 70'erne 60 og 60'erne, 60 er den her øh, lille Der er ikke rigtig noget porno på det her tidspunkt. Øh, selvfølgelig har de været et eller andet. I, I nogle bizarre mandeklubber eller sådan et eller andet. Men de, det er, der er ikke nogen øh, decideret pornoblade for eksempel. Og meget få øh, pornofilm. Til gengæld har der været ekstrem mange erotiske blade. Sådan noget som Hudibras, som du måske kender. Det er fra den her periode, og meget... Øh. Og det er sådan noget med damerne, når de er sådan, fremhævet og øh, de er meget erotiske, øh, ja. og, og, og så siger de noget morsomt og sådan noget. Ja, typisk om, hvor, hvor dumme de er, og de, de falder også altid over ting. Der er, sådan nogle, der er utrolig mange tegninger. Det er ting, sådan, af, det i virkeligheden. det er sådan nogle i ja, ja. det er man godt sige. Utrolig lange ben, og snubler over ting, og bundet fast til ting, og, og sådan, som ligesom skal... Det var også sådan, sådan en slags pin-up-æstetik, der er over det. Øhm. der det at være MeToo-alarm, der må sådan stå og ringe hele tiden. Altså ja. det ja. ja. den var ikke kommet igennem MeToo-politiet den her periode overhovedet. Det, der også overraskede mig lidt, fordi du du mange steder i samfundet i din bog, Thomas Aultrup, det er, at du har købt også beskæftiget dig med sex i fangelejre og i sagde, koncentrationslejre, men specielt i øh, koncentrationslejre, der var seksualdriften, det var ikke sådan... Der var mest fremtiden, fordi folk lige var simpelthen så, så, så sultne, så det var som ligesom andre behov, de ligesom havde, mm. havde mest fokus på. Ja. Men selv i fangeleje, i Frysle, Horserød, hvor, hvor danskere sad, jamen der var også sex. Ja. Noget af det, de brokker sig allermest over i Horserød, dem der sidder der, og, og det kan virke bizart, når man tænker på, hvad, hvad, at, at der er en krig, der er i gang i, og at de burde frygte af alle mulige andre ting, det er, at forholdene for deres øh, kærester, de kommer på besøg, at de ikke er gode nok. Altså, så deres breve er, er fulde af, af brok over, at de ikke må få et, et, et rum med en seng i, til at, når de får besøg af deres kærester. Øhm, og og det, den argumentation, de har, er, er virkelig interessant, fordi de, der, når de så kræver det her øh, bollerum, eller hvad det ikke hedder, når det er et, øh, ligesom det, der er i fængsler, ikke? Øhm, så, så argumenterer de for, at deres, deres kærester bliver vanvittige, hvis de ikke øh, får... Øh, for sex regelmæssigt, eller at de er sikre på, at de så går ud og får sig hinanden, og det, det, det er ikke i orden. Og, øh, og det der med at finde en anden, det, det sker jo også, for netop som du siger, at øh, folk er langt væk fra hinanden, så der, der sker jo altså mange tilfældige møder, sådan hist og pist, øh. Ja, og meget tilfældige møder, og, ja, de var også, ja, og hvis du ikke var hjemme inden klokken 8, ikke, så blev du nødt til at være der, hvor du var. Det, det, det er da også sådan lidt, lidt, lidt, lidt lummert over, kan man se. Flere, der husker tilbage på, at ja, vi havde godt nok nogle vilde fester dengang, ikke? fordi hvis man ikke nåede ud, så, så blev man nødt til at fortsætte min, hele natten. Min svigerfar, han blev student i 1943, og øh, han de fældes med alle andre studenter, så festede de gennem 1943. Han sagde, at festerne, de var simpelthen, de var jo fra, ja, fra klokken 8 til klokken 6 om morgenen, og det der var de havde ikke så mange penge til at drikke for, men... Men, men, men de, de, de vidste, at det varede hele natten, og de synes, det var så så. Han havde nogle mange gode minder omkring det, så det, det, det kom der lidt ud af, mm. af besættelsen. Og må ikke, der også skete ting og sager hen øh, på de små timer, øh, kønnen imellem, det, det er meget tydeligt på det. Det kunne man forestille. At... Sen vil jeg glemme den lørdag, lørdag den 5. i maj. Det var vel nok en humør, der tænkte en fest og stå hej. Typer og magre, og padre det var med, da det skete med lav, ja, ja en morgen, glæde på kvisten og jubelig i gården Færen bakte i tårn, hvor i han blæste revælgen så i byen amok, mor drev en ruller og par tog en stok Der kulte en skoksen, knudsen han rystede i buksen Lørte den 5. mig. Ja, vi fremme befrigelsen, befrielsen. Tykke og farver, Grimme og, og, og, og Maurer, alle var med, da det skete med Laura, synger Erika Fugt, ligesom, som vi hørte før, i lørdag den 5. maj, hvor dyden jo åbenbart gik amok, og øh, det var så Ebes og Arm de ris. glade sang fra, fra Befrielsesåret Tivle Revue 1945 øh, om den her glade befrielsesdag, hvor der jo antydes det, du kalder for en befrielsesrus, Thomas Oldrup. Befrielsen, den blev... Fejrede på lanerne. Ja, også der, må man sige. Det var faktisk lige i de dage der, hvor CPR-registret var under pres, ni måneder senere, fordi der blev født så mange børn lige på det tidspunkt. Og det, eller det var ikke kun lige i de dage der, men det fortsatte jo i et stykke tid. Der har simpelthen været så meget op opsparet glæde, så at folk kan drønede i fagnen på hinanden, og også befrierne fra England, selvfølgelig. Jeg skrev i en efterlysning på bagsiden af politikken, øh, da jeg arbejdede på den her bog, om, øh, om øh, danskere, der vidste, om de var øh, undfanget lige befrielsesdagene, om de ville være søde og sig til mig, eller om der var nogen, der kunne eller selv havde fejret det på den måde. Der fik jeg nogle skønne henvendelser, blandt andet af en, en kvinde, der fortalte, at hun var undfanget de der dage, og at det var... Hun havde fået fortalt, at det var... Øh, Moren og faren ville jo ikke sætte børn i, i det verden, onde, onde verden. der onde verden. De ville godt lige vente på freden. Ikke? Og, så, og de var gift i 1942. Ikke? Ja, så de har ventet her ja, lang tid. Øh, men så den der aften, den 4. maj, der råber moren så ud af vinduet ned i gården. Otto, så er det nu. <laughs> så måtte han op og præstere. Yes, og så blev hun så øh, født ni måneder senere. Og der er jo sådan mange eksempler på det, at de. Øh, altså der er mange fam danske familier, der fortæller, at de er født i 1946. Og de kan, så kan man sådan ligesom regne tilbage. Og den er god mm. nok. Der er. Øh, men det er sådan set hele, sige, hele sommeren i virkeligheden, der er en stor ja. fest. Ja. Jo, og så kommer der jo også nogle nye til landet, ikke nogle nye flotte britiske soldater, som, som tager kvinderne med storm, eller som kvinderne tager med storm. Det, det er ved strimel gensidigt. Og det skal vi lige høre lidt mere om her. Han ist tyske trås, det skal sige die andet trås. Men igår trak hun sin ens med Han var for smuk og så hed han Harry. Hun flået for sin sydstand og var ikke der en Så England vandt, i forsten på Ja, Anna, hun, havde jo så byd, øh, hun bød de tyske trods, men øh, det skal jo så siges til hendes ros, at hun, da hun nu så træffede ham her, den engelske matros, kalder de det, matros. Det skal jo øh, Det er Gerda Ulrik Neumann i, i sangen Juleplukkerne der også er fra Tivoli Revue i 1945. Men øh, ham her, Harry, han var jo så smuk, og, han, og hun slogs for sin dyd, sagde no og ikke yes, men der er lang vej til Tipperary, Tipperary, England vand i porten på St. Anna plads. Ja, jeg tror, ikke, jeg tror alle er med her, hvad der foregår. Øh, briterne, de føler sig velkommen til København og andre byer. Det er påfaldende, at alle de britiske erindringer, jeg har set, de nævner, altså, at de er helt blown away af, hvad, hvordan det er at være i Danmark. Altså, det virker som om, at det er paradis, de er kommet til. De kommer for, nogle gange fra nogle modbydelige krigsskuepladser, og i Danmark, der går du få det meste, hvis du har en stang smøger med, og de havde virkelig mange smøjer i deres øh, rationeringer, eller i deres... Øh, det, de fik udleveret. Øhm, og at det var især, det var kvinderne, der, der tog virkelig godt imod dem. De ville have deres autografer, og de kravlede op på deres, øh, deres kampvogne, og tips. Øh, og... Øh, og hvis man lige må indskyde med, som det er godt nok, fra, øh, fra fiktionens verden, øh, så vi kender måske afsnittet fra Matador, hvor, hvor Ellen Skjern har en engelsk wing commander med hjem øh, i Korsbæk. Hmm. Øh, og jeg tror øh, ikke kun, de sådan, øh, har, har, har pillet kartofler øh, sammen. Der antydes jo også, at de har et forhold osv. Så, ja. øh, så det er bare et eksempel på, at, at de var populære, der blev taget godt imod dem, det må man sige. Og så jeg, har ikke lige det der masser du afsnit, men så vidt jeg husker, så han virker han også sådan lidt forvirret. Ikke? Altså, at dels taler taler et andet sprog, men han også, sådan, han forstår ikke helt, hvad der er, der sker. Altså han har havnet i en i paradis have. Men, men der kommer faktisk også ægteskaber ud af det her. Det Ja. Jeg ja der. der er der er simpelthen i der møder deres kærlighed der og hjemtager dem til, til Storbritannien. Ja, der er virkelig mange. Der er også nogle meget rørende historier om. Om de her britiske soldater, der, der, der møder nogle jyske kvinder, som de ikke rigtig kan få ned af kampvognen igen, og som, som de så kører med hele vejen til. Ja, de glemmer også at stå i, i Roskilde, kan man sige. De kører med helt til, til Aarhus, og der gifter for børn. Og, der, der, og de skriver som i deres erindringer om, at hvor, hvor, hvor, hvor hyggeligt det var. Og, og du nævner også nogle eksempler fra, fra Paris, kan jeg forstå, Paris befrielse. Uh, um, Anthony biver har skrevet en bog om det, mm. uh, hvor, hvor, hvor det, hvor det simpelthen er svært at få de her franske kvinder af uh, britternes kampvogne og, og hvad skal man sige, eller hvor de nu er indkvarteret, fordi der er simpelthen kvinder over det hele, og der er måske lidt præstis i at, ja. hvad skal man sige, uh, være sammen med en englænder. Ja, ja det, er, det har jeg helt klart på fornemmelsen, at der var rigtig mange af dem, der, de piger, der var sammen med englænderne, at de havde været sammen med tyskerne inden. Og, øh, og det kunne øh, ligesom redde deres ære, hvis de, øh, hvis de nu var scoret en englænder også. Så de, de var totalt offensive. Så, så make-up-sex, det får en helt ny betydning, kan man sige. <laughs> ja, det kan man sige. Øh, ja, og, og englænder virker som om, at det, det var de godt klar om. De var lidt ligeglade. Altså, de, de, var, de var meget mere pragmatiske i forhold til det. Og, men det er også klart, hvis du virkelig har sat dit rygte på spil, øh, ved at være sammen med en tysker, så vil det jo gavne dig, hvis du så ligesom kunne nulstille stille, det, eller jeg ved ikke, hvor, hvor meget det tæller. Palasbiografen her i København, det hed jo de Deutsche Eck, øh, som var sådan en, en, en danserestaurant, hvor tyske soldater kom med deres piger, ja. og det kom så til at hedde English Corner efterfølgende, og det var vel for nogenlunde det samme til, der øh, bortset fra at tyskerne var taget hjem, og nu kom der nogle andre. Det kommer man have, at vi om, ja. Et meget synligt tegn på befrielsen, det er jo som sagt babyboomet, der jo kommer, der starter der. Jeg startede allerede under krigen, og det fortsætter jo faktisk 40'erne ud. Altså, der blev aldrig født så mange børn i, i, i årene efter, øh, og, og 20 år efter. Så den der generation, babyboomerne, som det jo hedder. Det, er jo, det her, det er jo ikke bare kun et, et dansk fænomen, det er jo et amerikansk fænomen, det er et vesteuropæisk fænomen. Mm -hmm. ja. Jeg har ikke kigget så meget til, ud til de andre lande, men jeg er bevidst om, at men det... Baby boomer er. er jo amerikansk begreb, jo. Ja. så de kommer hjem, soldaterne, og så sker der en hel masse. Ja, og, og War Brides, taler man også om i England. Ja. Det er rigtigt. Ja, og det, altså den, det er jo, kan man sige, det er den aller, aller største, øh, konsekvens, det har haft for Danmarks historie. Det er de her kæmpe store årgange, der ligesom er skudt som en torpedo op igennem øh, demografien i, i det her århundrede. Og, øh, og det, det, de bølger er der jo stadig, med de, de 68'erne, som vi kalder dem. Og... og de skaber så en helt anden seksuel revolution, faktisk, øh, lige netop de, den, den generation der? Ja, det er jo det så, er det er interessant, om det er en ny, de skaber, eller om de skaber noget videre på de, de skuldre. De, på, hvis de står på skuldrene af deres forældre, øh, det har jeg en mistanke om, at det... At, det ikke, at der ikke er tale om en seksuel revolution, men at der er tale om en helt masse forskellige, som ligesom svinger frem og tilbage og op og ned, og som, øh, som, som vi, skal, vi skal holde øje med, og vi skal passe på, ikke, at vi ikke øh, mister. Tak fordi du kom her i dag. Thomas Oldrup, du er forfatter til bogen Fanden Tag i morgen. Sex, køn og kærlighed under besættelsen, der netop er udkommet på Hase forlag. Hitlers a er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Korte, og jeg er vært og tilretlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via Radio 24 Vi slutter med et af besættelsestidens populære svingorkester Harlem Kitties, med Mayfair Boogie fra 1944. Et orkester, der blandt andet kunne høres i den berømte restaurant Møsen, der lå lige over gaden her fra hvorfra vi sender på Radio 247. Tak for i dag.